Drej pinën tokës Rimate palume si Plumat rrëth shokës Komunitet me dele të zezat botës Kor pëndru As me kalimin në kohës Qëllimin në njaj Krye fort Dru Menimin në njaj Si për vaktit Vu Smoj mu duru Si smoj me duru Une lupi ki me më vo Ata humve Hu Si bese gërkujtë dhe pivetës Runa Shkoj kontra pe asoj Ka shkontur ma shur vu Si altis Shkrej po pashur Ta boj delën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 Nu g'n zo'n best But I know y'all keepin' these some black sheep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 us no